u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Dan je, Gospodnji, braće i sestre, nedelja najsvjetliji dan. I od nas, ako nas ima, ako smo ovdje prisutni pažnjom, jer ako pažnje nema, onda nas uopšte nema. Onda je ovdje samo tvar, tkanine u koje smo odjeveni, u kojima ćemo sjutra, preko sjutra, biti sahranjeni. I pot koja će se raspasti, koju će crvi pojesti vrgo brzo, Ako da četrdesetog dana neće ništa biti na nama. A to ne može da primi onaj dar, onu svjetlost, onu riječ koja nam je, evo, namijenjena, onaj dar koji, evo, danas treba da primimo. Zato, ako nas ima, onda smo pažljivi. A ako nismo pažljivi, onda nas u ovom hramu uopšte nema, braći i sestra. Danje je gospodnji. i gospod očekuje od nas da danas budemo posebno raspoloženi. To je, braći i sestra, Zapovijest gospodnja, zapovijest o praznovanju na način što ćemo sve naše brige, one suvišne, one ne najvažnije, ostaviti po strani i sve one probleme koji su vezani za te brige i koji postaju veliki problemi samo u slučaju da je naša najveća briga zapostavljena, da je naš gospod na drugom mjestu, da ne govorimo o trećem, četvrtom ili poslednjem ili da ga uopšte nema i zahvaljujući tome problemi ulaze u naše živote i razaraju naše duše. Zato crkva Hristova, ne tražeći mnogo od djece svoje, ne traži otac mnogo, ali ono što traži, to treba da znamo, braći i sestre, sveti oci nas tome uče pedagozi crkve. Nažalost, najmanje od njih učimo i najmanje od njih slušamo, najmanje smo njima rukovodjeni i zato I griješimo, zato su nam životi tako izvrnuti, jer nemamo njih za učitelj. A oni kažu, ne traži gospod mnogo od tebe, ali ono što traži i ono što možeš da daš, tražit i bit će uporan u tome. Ako ne budeš prinio, neće biti dobro, nećeš primiti nećeš primiti dar. Nećeš primiti blagoslov, nećeš primiti svjetlost, nećeš primiti utjeku, nećeš se sjediniti sa njim. Ako duši naudiš, a naudićeš joj, ako je Bogu ne vratiš, ako se sa Bogom ne sjediniš, što će ti onda čitav svijet da zadobiješ? Sve da bude tvoje, samo Bog da ne bude tvoj i ti njegov. Šta će ti onda život? Šta će ti onda vrijeme? Šta će ti onda imanje? I kakva je to vječnost bez Boga? Zato crkva, braće i sese, majka naša, u svojoj pedagogiji, Traži od nas nemnogo da nedjedni dan bude dan gospodnji i da bude njemu posvećen. Danas mi to ili ne znamo, ili ne želimo da znamo, ili znamo, a nećemo da poštujemo. Da mi nedelju, braćo i sestre, praznujemo kako treba? Da mi taj dan zaista posvećujemo Bogu? Pazite, Bogu, revnosni budite, kaže apostol Pavle, koji nije služio samo nedeljom. Nedelja je, braćo i sestre, za one najslabije. Znate li za to? Nedelja je ostavljena za najslabije. Za one koji su nemoćni da svim duhom, svim bićem... I svim svojim srcem pripadaju Bogu 24 sata dnevno, topeći ih i pretvarajući u vječnost. Jer u svakom satu ima toliko trenutaka, a svaki trenutak u sebi ima, posjeduje dveri, koje ga propuštaju u život vječni. Nažalost, sve je manje Oni koji tako vrijeme koriste I zato nam je Nedelja I tekako važna Da zadrži padanje Da zadrži umiranje I popuno umiranje Jer ako i Nedelju ispustimo Ne kao što ispustila Većina našeg naroda To je smrt Braća i sestre Tamo gdje je Nedelja propuštena To ponovimo, tamo je smrt nastupila. Ili, ako je svo vrijeme života takvo raspoloženje, tamo života nikad nije bilo. Ponuđen je u svetoj tajni krštenja, blagodat je ušao u srce, ali ako nema liturgijskog kretanja, liturgijskog mjerenja i doživlja je vremena, tamo je smrt, braće i sestre. Ovo kad govorimo, ne mislimo na narod koji je danas daleko od groba gospodnja, koji nije sa Marijom Magdalinom oko prestola sve cara i vasprosloga Boga, jer mi smo danas sabrašli se ovdje u Jerusalimu, braćni sestri. Mi smo danas oko groba gospodnje i nismo tu da gledamo mjesto gdje je ležalo tijelo gospodnje. Ležalo, pa ustalo, pa ga više tamo nema. Nego se nalazimo na mjestu i u gradu u kome leži tijelo gospodnje. Mi smo se sabrali danas ne da ga gledamo, a možemo i da ga gledamo, i to je blagoslov. Nego i da ga dodirnemo i da ga primimo u sebe kroz svetu tajnu pričešće da ga primimo da uđe u naše srce, u naše tijelo, da božanska krv, braći i sestre bogočovečanska krv uđe u naše vene Nedelja je dan kad se o tome misli i kad se ta misel pojačava i sve jača biva kad ta misla izazniva i pojačava vjeru kao novi način postojanja jer tamo će se vjera začela prava vjera, pravoslavna živa vjera život od blagodati život od duha svetog to je novi život braće i sestre ako ima među vama oni koji su povjerovali na taj način Oni dobro znaju da je to novo postстояnje, da je to novi живот. da je to nova tvar brace i sve, sve mo, nova земля, novo neбо, novi ljudi o pojege, novo vrijeme, nove могуćnosti, nove i vječno живve istтинине. Sve je novo i uvijek mlado, netuležno u onome koji je povjerovao i koji je u pravoslavnoj crkvi primio te energije Božije. A bez energije Božih nema prave vjere. Nedelja je dan kad vježbamo, braći i sestre, kad sve ostalo odlažemo. Ovo je mnogo bitno, zato što to ne čini Kako mi proslavljamo nedelju, Dan Gospodnja, opet govorimo, samo obraćamo se onima koji dolaze u hramove. Ono što je danas izvan hramova, to ne čuje, braći i sese, to je mrtvo. To, ne, to nije sposobno Boga da ispoštuje. To nema potrebu da dođe i da se pokloni Bogu svojemu, spasitelju svojemu, ocu svojemu, čovjeku koji na taj način prezire Otca svoga nebeskoga, Sina njegovog jedinorodnog i žrtvu njegovog, krv njegovog, ljubav njegovog, dugotrpljenje njegovog, vaskrsenje i vaznesenje njegovog, i koji ga ne čeka u drugom i strašnom dogastu, koji ne poštuje duha svetoga, koji je sišao, bracio i sestre, iz nje dara Boga i Otca i dan boravi na zemlji. Znate za to? Duh Sveti je sišao na apostole i počiva na zemlji. A znate li da je zemlja najzanimljivija planeta, grubo rečeno? U svim sistemima. Na njoj, braći i sese, postoji crkva a u crkvi mogućnost da se sjediniš sa Tvorcem, sa Otcem, jer ako se Duhom Svetim sjedinjuješ, to više ne može biti samo Tvorac, nego i Otac, jer Duh Sveti od Otca ishodi. Dakle, ako sve to nismo u stanju da ispoštujemo, mi smo onda mrtvi ljudi, nikakvi ljudi, ako je u pitanju narod, Nikakav narod, loš narod, bovestan narod, opasan narod, ako je u pitanju čovječanstva, to je onda velika kriza, i ako ne bude dovoljno onih koji poštuju, završit se, kao što se i u ona vremena završavalo. Govorimo o nama koji smo se, Miloško Božjom, Otelje, otrgli Od sataninih ruku Jer svijet ovaj Braći i sestre Mi ovdje u ovom gradu Imamo tu privilegiju Ne smatramo to izpušenjem Nego veliku duhovnu privilegiju Da vidimo, naravno koja nosi sa sobom I rizik, da vidimo kako satan Snažno Onim njegovim paklenim magnetizmom To nemojte Nikada zanemarite Da pocijenite To je velika karizma, braći i sestri. To čudovište, koje je nekad bilo puno svjetlosti, to čudovište je prevarilo angele. Možete zamisliti kakva je to lukavština, kakav je to, kako bi se danas reklo, igrač, kad je on skinuo svrdnu trećinu čistih umova, angelskih, kako im je priču ispričao, složio angeli, to ne jednog ili dvojicu nego trećinu angela pokrenuo da ustanu против Бога, pokrenuo na revoluciju, braće i sestre na ustanat a onda svrnuši njih zaletio se i kao munja pogodio praroditelje evu nesrećnu i Adama naivno čiste, bez grijeha ništa nisu imali u sebi istina nisu ni iskustvo imali i prevrnulo ih je. velika opasnost braći i danas vidimo kako otima ljude kako ih izuva iz cipela kako danas kažu kako izvračaju ljude iz crkve ili, a tomu je najmilije, pazite se da ne upadnete u te ralje Jer time Samo imamo izgled pobožnosti. A to je najgora nevjera Izgled pobožnosti. Kad uđe u nas Kad primimo njegov duh A i dalje se zadržavamo Ambijentu crkve Znate, malo smo ovdje Pa malo smo tamo Pa opet ovdje, pa opet tamo Ona šizofrenija, znate Onih 10-15, ili 20.000 života u jednom čoveku. Kako se na jeziku esketike naziva taj problem posjednutosti ili kad region demona živi u jednom čoveku. To je ono, braćuje sestre, one želje, one misli koje lobanju rašivaju, koje tijelo pršte. Šta mislite le bovesti savremene? Otkuda to? ne može tijelo da nosi. Živimo neprestano kontrirajući sami sebi, svojoj prirodi. Tijelo to ne može da nosi. Zato je nedelja važan dan, braći i sestri. I trebamo svešteno pristupati, ozbiljno pristupati, spremati se za njega tokom cvitave sedmice da ga proslavimo kako treba. Kao što se spremamo za slavu krsnu Tu smo uspjeli malo da se otmemo, ali nedelja je veća od krsne slave, braći i sestre, pravoslavni hrišćani, domaćini. Veći je dan gospodnji od krsne slave, mnogo veći. I krsna slave ima smisao samo ako je osveštana nedeljnim danom. iako ako domaćim poštoje dan gospodnji, biće će ispoštovan od svetitelja koga slavi. Šta mislite, ako Nikolaja veliko ga slavite, Mirvik Iskog, da će da ispoštuje domaćine? Domaćine, jer znaš ti ko je sveti Nikolaj? Kaže domaćin, znam, ribolovac, volio je da riba i volio je tako ribom da se hrana. Nije domaćin, nije ribolovac, nego episkop crkva. Onaj koji je poštovalo Dan Gospodnji. Onaj za koga nije bilo do jednoga dana, kome se sav život pretvori u nedeljni dan i koji je svojim doživljajem vremena pomogao čitavim generacijama, a i dan danas pomaže ako ima potrebe da vrijeme preobrazimo, da ga drugačije i živimo i doživljavamo. To je Sveti Nikolaj. Ako hoćeš da ga slaviš, vidiš domaćine, moračeš, ako hoćeš, da poštoješ dan gospodnji. Inače ćemo naljutiti sveca, a sveca naljutiti nije dobro. Mi pravoslavni, broće i sestre, mi pravoslavni srbi, Mi ako hoćemo blagoslova Božijega da primimo, mi se moramo vratiti danu Gospodnje. Kakve smo mi sve teme načeli, kukale na majke što kažu stare. Kakvim se svemi temama bavimo. Otkuda mi očekujemo dobre vjetrove, braći se, od klima uređaja. Mi očekujemo da nam klima uređaj pošalje izmjene života. Ири инžeери из раз индстрјja, ау automobilбила, avionа проjeно до разви od покаja раз од покаja ништа друг. Смо покаjaе може да приzoе i низвеde, шта ноvi живот, вений живот. Bogode od Božiju, ne da plate budu veće, ne da nam se teritorije prošire, ne da situacija u zdravstvu bude bolja, ne da bude jeftinije, brže, udobnije, ne da budemo bolje osigurani. To je braćo i sestre, sve smiješ. A to jest sporednja braćo i sestre. Ako hoćemo ozbiljnu promjenu, onda pokajanje Ali pazite, djelatno pokajanje, ne prenemaganje, nego pokajanje, promjena uma, promjena volje, promjena u srcu. I ona se mora odigrati u ambijentu ili bolje rešeno u domu našem, u domu oca našem, u crtvi našoj, u crtvi pravoslavnoj. Jedan od pokajničkih koraka, možemo slobodno reći, jedan od osnovnih za ovo naše vrijeme, jeste promjena odnosa prema danu gospodnje, prema nedjeljnom danu. Ne samo prema vas, Hrsu i Božiću, nego prema svakoj nedelji, braća i sest. Naravno, tu tu i velike hrišćanske praznike, vezane za gospoda našeg i majku, našu bogovodicu. Pri to, ne na ovakav način, samo da dođemo na liturgiju i to je sve. Nije to dovoljno. A ne možemo tako prema gospodu. Ne možemo tako, braće i sestve. Znate šta je liturgija? Naravno, znamo da ne znamo, mnogi ne znaju, liturgija je davanje života Božijeg. Znate li vi danas, ne znam šta mislite i kud ste krenuli, mislim i da li slušate ovo što pričamo, ali ipak ćemo reći. Znate li da je nama danas Gospod život dao? Da će On nama danas život da dao? Svoj život, braći i sestri, ne neko punjenje, ne krv nekoga čoveka i krv naše I prvne grupe. Neće nam dati ni novac, braće i sestre. Neće nam dati samo ni neku mudrost. Neće pojačati naše zdravlje. Neće nam život produžiti. Nego će svoj život da nam da, na dar. Pazite, na dar, braće i sestre. Bog život svoj meni na dar. U ruke, braći i sestri, uzmite, jedite. Žećate tih riječi gdje treba um da se zaglavi i da se zakuca kao oštra strijela oštrom pažnjom i da ne mrda više od Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Svom narodu to gospod govori, svima, braći i sestri. To grmi nad planetom. Znate li kakvi su potresi u podnebesju kad se te riječi izgovaraju? Kako demoni odskaču kad čuju vladiku kako se obraća narodu svome. Ne njima, oni više od toga okusiti neće. Mada i sami ne žele, nego narodu se obraća. I našem narodu, bolesnom narodu mnogo grešnom narodu ali i mnogo proboslovenom gospod braću i sest pazite, niko, niko, niko drugi i nikad niko tako samo gospod i samo kroz crku izvan crkve nećeš ga naći nećeš ga sresti ne možeš ga vidjeti ne možeš ga dodirnuti ima njega braću i sest ali izvan crkve ne možeš da ga dodirneš Ne možeš da ga primiš. Samo u crkvi tu mogućnost imamo. Našem narodu. Crkva, ali pazite, ne crkva jer mi crkvu potpuno pogrešno doživljavamo. Mi odmah vezujemo za ljude. Ljudi su važni, neophodni. I ljudima je zaista, kako nas učilo sveto Ivon zelje, ogromna vlast data. Sveštenicima i episkopima je gospod dao ogromnu vlast. Nažalost, i to treba priznati, mi sveštenici je malo koristimo, a to je naše posebna odgovornost i naša sveštenička savjes nas upozorava da ćemo biti ispitani na dan strašnog suda, tvrdo, tvrdo, tvrdo i detaljno. Narodu je, braćice, se Gospod ponudio sebe, kroz crkvu, preko ljudi, ali tu uvijek da znamo, Gospod sebe nudi, svoj život daje, ne nudi ti život tvojog sveštenika, on je možda i loš, kao primjer, ali dok god je u crkvi, to je mnogo važno da znamo da izbjegnemo osuđivanje, uvijek ti nudi život Boži, kroz tajnu tijele i krvi. I tvoj sveštenik, i svo naše sveštenstvo, i episkopi, nad našim narodom. jevo baš danas, nad našim narodom, kad mi mislimo da nije dobro da smo pali, da možda nema nade, baš danas, dok mi to mislimo, možda i mi ovdje grme riječi gospodnje, a i u ovom hramu za koji trenutak čućemo ih. Uzmite Jedite, ovo je tijelo moje, koje se radi vas poglomi na otpuštenje grehova, žrtva Božja, da bi nam grijeh bio oprošten i da bismo tek onda mogli da ga primimo. I posle toga kaže, pijte iz nje, svi, ovo je krv moja novog zavjeta, novi odnos, novi život koja se radi vas i radi mnogih izliva na otpuštenje grijehova. Ovo je vanđelje koje smo čuli govori da je gospod, a mi to u crkvi treba da znamo, jedini braćo i sest koji može grijeh da otpusti. Jedini. Mnogi mogu da nas navedu na grijeh. Svi možemo da griješimo. Tu moć imamo svi braćo i sest svi, svi, svi ali da oprosti igrije može samo on i niko drugi i to na zemlji i u vremenu i kroz crkvu i sveto sveštenstvo i to je izlaz to je paskalni prolaz tražiš li život tražiš li vjetnost tražiš li rješenje svih problema imaš, samo budi pažljiv gledaj i prati Prati nedelju, svake nedelje, ako hoćeš problem da riješiš, prati nedelju. Oni koji su smjeli, braćo i sestre, mogli bi sve da otkače, kao što je jedna naša sestra i otkačila, sve da izvadi i one braunile, da, da se iskopča iz onih infuzija, sve iskopčava, gleduje sestre šta radi, ona je prošla. Njoj je duša ušla u vječnog Isključila je to Može da umre Jer je vaskrsla I mi braća i sestre Sve ono gdje smo uredni One terapije koje pratimo One ritmove koje tako strogo pošlujemo Pa pogledajte kako idemo na posao Svakog dana Zašto? A ni zašto? Evo, da zato što ne poštojemo liturgiju, gospod ne da otvrdnulo srca robobrasnika, i to danas jesu robobrasnici, ali po dopuštenju Bože, neće platu da ti da. I šta, osuđuješ ga? Pa nemoj da ga osuđuješ. Kako ti nedeljom, nikako i nikad, ali ćeš platu da primiš, nema platu. Radi, ali plate nema. Hoćeš da se ličiš od bovesti, od privatnika, skupo, ako nema, umri. Takav je odnos, braćo i sesto. Ide to onda sve gušće i strože. Zato, nedelja, dan go da bude ispoštovan. Čitak dan, da sad ne govorimo kako to praktično organizovati, a možemo, ako hoćete, nekom drugom prilikom. Da ne optaretimo previše ovaj prostor sveštenu dejstvu. Svake nedelje, pa onda ispovijest i pokajanje da gospodu otpusti grijete, teške grijehe, mnogi smo teško se griješili, i samo on, i onda da ga primimo, njegovu tijelu i njegovu krvu. I to je, braći i seste, riješen problem. To je novi život, to je početak vječnosti. Ne samo za jednoga, nego za sav narod i za sve ljude i sve to kao dar. Ništa gospod ne traži, sve samo daje, traži samo pokajanje, promijenje, ništa drugo. I da da svima, i pazite, da da da ga imamo u izobilju, ne može da hvali, braći i sestri, ne može da hvali sa vitar vina i dva kila brašna. Na, mi možemo da umjesimo prosvora i da služimo liturgije. Znate kako da se hrana? Velika i sveštena gozba. Neka bi gospod, djelovanjem duha svetog na naše umove, pažljive umoven, prošao i kroz našu volju, osveštavši i pokrenuvši Da za gospodom i došaoši do srca i tamo unese svjetlost istinitu. Da i jedni druge gledamo u novoj svjetlosti, da ovaj hram i sve naše pravoslavne hramove gledamo u novoj svjetlosti i da u našoj svetoj božanstvenoj liturgiji naše pravoslavne crkve gledamo ne mjesto gdje je ležalo tijelo gospodine, nego njega, živog, vaskarskog, vaznesenog i ovdje ponovo radi nas prisutno. Ne da ga gledamo, nego da se s njim sjedinimo, a sjedinimši se s njim, da budemo i u zajednici, da budemo jedno po blagodati i se Otcem našim, Otcem njegovim, da budemo sjedinjeni i sa Duhom Svetim, Gospodom, vječnim i životvornim. Amin Bože, daj.